Обертаюся назад і згадую свого діда. Найцінніше, що залишив він по собі, це камінь. Дідо з легінства служив у графського фоштера. За це йому нарізали дараб землі над селом під самою хащею. Це місце й нині називають Сиріцьким горбом тут гучав лише ожинник і дика папороть, і не було води. Навіть вівці не хотіли тут пастися. Дідо сплів з верби кучу, обваляв її глиною і почав копати криницю під старою дичкою. Челя сміялася, бо з під залізного лома сахтіли іскри а кустнями глини можна було колоти горіхи. Але дідо копав і копав. Увечері клав голову на твердий поріг, щоб довго не спати. Лише на недільну службу відходив від криниці. За три тижні яма була йому до бороди, а на двох метрах уперся в тверду брилу. Місяць він обкопував той камінь, за великий, як добрий віз. Палив у ямі огень і заливав водою, та каміння коловся. Люди радили, лишися, хлопче, копай в іншому місці. Але дідо затявся. Він обв'язував плиту мотузячем, устиляв стіни дошками, тисав дубове коромисло. Усе село ходило позирати, та жоден гажден да не брався помогти в такій дурній роботі. Тут водою ніколи й не пахло. Тут спориші серед літа горіли на сонці. Але дідо найняв шість волів і таки витяг камінь на поверхню. Ледве доліз до хишки і заснув на порозі, бо вже відвик спати на постелі. Спав, казали, цілий день і цілу ніч. А коли на зорях пішов до каменя, то по столи в траві намокли. Яма була повна води, і вода текла долі берегом. Коли дідо глитнув з пригорщі, око закололо від студеної свіжости. Іначе ситим став. Вівці мачалися в тому болоті, і вовна яскріла на сонці, як ризи. Потягся той потічок до села, коли дворів його перегачували, і жони полоскали в ньому сорочки й верети. Діда, ще дітвака, стали честувати як газду, і в церкві дали йому лавицю на крилосі. Прийде час, і він змурує нову церкву. А камінь лишився лежати біля криниці. Грубий, сірий, з жовто-зеленими платами. За дощем в його щербинах збиралася вода, і птиці пили купалися. А сніг на ньому не держався ніколи. На нагрітій сонцем брилі можна було побачити ящірку чи гада, і баба пужала нас, дітей, тим каменем. Та де ми боялися? А шкода! Переказували, що один дітвак з родини виліз на вершечок дички і впав. Чисто на той камінь. Покришився і в три дні помер. Челядь шептала, що треба недобрий камінь зрушити в ярок, але дідо не дав, зціпив зуби й не дав. Камінь лежав біля дороги, що вела в хащу. І разу вночі вчинився гриміти крик. Ми вибігли на двір, а то перевернувся циганський віз, повний краденого дерева. Наскочив у потемку колесом на камінь. Дідо вхопився за вили. Цигани наскоро відтяли вішки і втекли з кіньми, покинувши віз. Пригадую, як дідо потому гладив здертий мох на камені як рубець на людському тілі гладив. І тоді вночі він стелив собі на камені солому і сторожив дорогу в ліс. Гравський гайник йому за все платив. А коли жид прийшов до нього, щоб дав йому камінь для млина, вигнав його з двору. Хоч той тиличку давав. Жид розсердився. «Не даєш, а чей держиш собі на гріб?» а по якомусь часі привезлися на Бритці двоє панів. Казали, що з Будапешта. Ходили довколо плити, цоркали клепачиком, крутили очима. Що то за камінь, що ніколи не буває студеним? Просили діда, щоб дав їм відколоти з нього дарабчик. Дід сміявся, коліть, якщо вдасться. Довбали, мучилися півдня, а й скалки не відкололи, тільки мох порушили, та й повезлися, не відклонившись. Коли в Першу світову набирали на фронт, хлопці втікали в хащу, трьох піймали, привели до нашого каменя і застрелили. Черева їм розпороли багнетами і запхали в них черевики. А діда верли на брилу і сікли дротяними ціпками. Дощі змили кров, а люди на тому місці вимурували хрест. За Чехів камінь хотіли потягнути до Ужгорода, на пам'ятник, але діда вийшов з пушкою і стрілив у небо. Бирів махнув рукою, держи собі, держи. Пам'ятник дурневі. В Другу світову Мадяри тут поклали кулемет, Та коли почала стріляти артилерія, Вони втекли. Лише масна пляма на плиті лишилася. Коли руські заходили, Сільська челядь вийшла до каменя їх стрічати. Діда теж прибрався, Ікону зняв зі стіни, Срібну годинку прикапчав до Уйоша, Зійшли з лісу солдати, обідрані, не бриті, не тверезі. Один нараз до діда підступив дід, твою мать, а ну давай часики. Зірвав годинку, а діда друлив. Той упав і образ об камінь розбив. Це мені вже потім повідали. Було що й кіно тут знімали, про партизанів. Фільмували, як споза нашого каменя бородатий чоловік метав гранату в німецьку машину. Після артистів лишилися порожні корчаги від вина і напис на камені смерть фашистам. Наші довго здирали фарбу дротяними щітками, а діти стичками бігали городами кричали Ура! вперед за родину! 60-х комсомольці хрест повалили. Я б не дав, але тоді я був на колимі. А на камені поклали бетонного оленя і написали, що тут починається угіддя лісництва. Лінувалися таблицю закопати. З часом діти обламали оленю роги, а відтак і самого скинули в яругу. Фарба злушилася, і камінь став, як був.